Я спинився біля нього. «Заберіть мене у витверезник», – сказав я йому нахабно весело. «Ні, ліпше, ліпше, куди там у вас забирають? За обман сподівань», – сказав, звісно, «подумки». На з цій пози я ніколи не любив». Сержант теж мовчав. Видно, він умів мовчати. Так ми і стояли якийсь час поруч доки не заговорила портативна рація, що висіла під сержантовою правою рукою. «Зрозуміло», – сказав сержант, – «зрозуміло, товаришу лейтенант, направляюсь». Він рушив через вулицю впевненими розмашистими кроками. Я наздогнав його вже на тротуарі. «Щось потрібно?» – повернув він обличчя. «Якщо десь порушення, я міг би допомогти вам». «Дякую», – сказав він. «Дякую, але не треба, це не порушення». Потрібно замінити товариша на посту. До побачення. До побачення. Я знову лишився сам. Постояв трохи і вирішив, що треба шукати хоча б лавочку. Треба присісти і поміркувати. А може просто присісти? А там як уже пощастить? І тут я побачив, що на вулиці з'явилася машина легкова. Коли вона під'їхала ближче, то раптом пригальмувала. Якраз навпроти мене. Я завважив, що це дорога Ауді. Двері машини відчинилися, і чоловік, що висунувся із салону, сказав, «Пробачте, вас не треба підвести? «Ні», – відповів я здивовано. Наступної миті я збагнув, що десь я вже бачив цього чоловіка, десь із ним зустрічався, тому, напевне, він і пригальмував, що ми знайомі. Я став пригадувати, де ми зустрічались. «На роботі, десь у місті» чи ще раніше, ніж я переїхав до Лучеська. Чоловік не рушав і вичікувально дивився на мене. І раптом я відчув, як мороз почав покривати мою шкіру дрижаками. Цей чоловік був схожий, схожий на мене. Та що там схожий, як дві краплі води, геть викопаний я. Хіба що ледь-ледь мужніший, кремезніший, наче мій брат Белизнюк. «То ви не хочете, щоб я вас підвіз?» – спитав чоловік, дуже схожий на мене. «Ой, пробач, я ще не звик, що до тебе треба звертатись на ти». «Звертатися на ти?» Я намагався щось пригадати і не міг. «Пробачте, я таки вас не знаю». «Донедавна я тебе теж не знав», – сказав мій двійник чи хто там. «Але дізнався. І хотів зустрітися, познайомитися ближче». Бо ж братам врешті-решт треба познайомитися. Хіба не так? Братам? Так. Хіба тобі мати нічого не розповідала? Вибачте, але ні. То, може, сядеш до мене у машину? Я? Я не знав, що робити. Хто він? Справді двійник? Якийсь авантюрист чи злочинець? У мене двоє братів. Михайло і Марко. Ще один брат? За віком... Він мій ровесник. Брат Близнюк, звідки б йому взятися? У цей час у чоловіка в машині запищав мобільник. Так, сказав він, зрозуміло, негайно вирушаю. Тоді повернувся до мене, поглянув, вивчаючи, чомусь похитав головою. Вибач, брате, мене чекають, а коли я поспішаю, то марно розмовляти. Тим більше з тобою вести таку мову. Ми ще зустрінемось. Мусимо зустрітись. До побачення, брате. Він зачинив дверцята, машина рушила. Я стояв, наче ошпарений, був готовий от-от закричати. Вже розтолив рота, але крику не було. Прокинувшись, я не став довго залежуватися в ліжку, бо відчував, що інакше до моєї бідної голови полізуть домки-підступниці. Їхньої навали все одно не уникнути, але я знав із досвіду, коли щось робиш, Гнітючість не так відчувається. Насамперед поснідати. На швидкоруч умившись, я опустився вниз. Перегнув нашу гримкотливу вулицю. За якийсь десяток хвилин вже заходив до найближчої кав'ярні. Замовив яєчню і каву, а коли впорався з ними, побачив, що сніданок зайняв у мене всього-навсього вісім хвилин. «Що ж далі?» – подумав я. «Ага, пушта». Треба подзвонити додому. До найближчого відділення зв'язку, де знаходився міжміський телефон, теж рукою подати. Я навмисне не став набирати за кодом, а замовив розмову із селищем у поважної чорноволосої тітоньки, що напівдрімала за високим подряпаним бар'єром. Трохи порахувавши тролейбуси, які безжурно-інтервально проносились мимо, я коло оббитою червоним дерматином стіни. Треба було б дорогою купити газету. А так довелося заплющити очі і відразу відчути присутність у моїй свідомості Магди. Я побачив, як вона щось скаже до мене. Я не відповідаю, вона починає рвучко збиратися. Але ж так було вчора, подумав я. Крім того, я не міг цього бачити, бо спав. Можливо, я й зараз. Але для чого я тоді замовив розмову? Хтось про чого мене. Я розплющив очі і побачив старого дідка з пишною, розтріпаною шевелюрою, що артистично розметалась по плечах. Я провів дідка поглядом і подумав, що Магда не любила людей з довгим волоссям. Щось вона говорила про це останнім часом. Невже мені цікаво, що вона говорила? Цікаво, де вона зараз? У котрої іпо... із подруг? Поїхала до Іринки чи, може, до своїх батьків? Я розумів, що мав би зателефонувати кудись, щинити тривогу, шукати, адже все-таки не голка і не сумка зникла, а дружина. Але не мав до цього ні найменшого бажання. Імітувати почуття, що ми з успіхом робили. І відколи минуло перше взаємне захоплення? Ні, з мене досить. Крім того, я був певен, що мада не пропаде, а вже ж не пропаде, нема чого й бідкатись надаремно. Коло знайомих у неї, дай Боже, і вміння спілкуватися з людьми, теж не позичати, що ще треба. Підсвідомо я розумів, що мав би все ж зробити якісь кроки, що, можливо, Магда й сподівається на те, що буду шукати…